А з нею і Теремзник, і Ліплянка, і Вижгородська гора, і сам Вижгород, і навіть сам Київ. А Будемир Горлодер, незбагненно було, який він, перший, другий, четвертий, ніч зараз, чи світанок. Вдома вона, чи в Вижгороді, у цьому світі, чи в тому. І присниться ж отаке, подивувалася пані матка. невже ж вона правду сказала про письменників, до яких і мій Микола належить, не продавши душу дияволу письменнику не стати, то Микола мій таки продав душу, тому і став справжнім творцем. І ще її потішили останні слова, чуті неї обради про те, що син її не вмирущий. Потішили її материнське серце, хоч інші слова, що син її служить чужим відьмам. І покридали дуже. Але що тепер? Не поїдеш вона в той північний волон забирати свого сина. Літа вже не ті. Та й обер-відьма не віддасть її сина. Він уже її. Але пані матка, дивлячись на червну місячну ніч у Васильівці, за вікнами її спочивальниці, ні. Ні, та й вирішила, що обер-відьма не всесильна. Що сина колись таки повернеться на рідну предківщину, Звідки його було Соломіць забрано? До роду свого, до предків своїх, які в землю орали та хлібами засівали і козакували, і гетьманували. То як же йому без нас? То як же нам без нього? Матінко, а з ким це ви розмовляєте? О півночі. матка здригнулась і повільно, наше острігаючись чогось, повернулася. У дверях стояла сонна Єлзавета, любимиця її, і поправляла капот на грудях. Волосся мала закудлене, очі припухлі від молодого здорового сну. Дочка над силу стримувала позіх. «Що, га?» – отямившись, перепитала пані матка. «З ким? Питаєш, розмовляю?» «Як з ким?» «З добрадою, балакою. «З якою це?» «Добрадою? Отакої! А хіба ж не ти з мною їздила до Києва?» У свою чергу подивувалася пані матка. «Ми ж збиралися, пригадай!» «Збиралися!» – позіхнула дочка. «Ви навіть застерігали фірма на Омелька, аби він готувався до подорожі в Києв і не готується!» «Іди собі спати, ліско!» Нічого кращого не знайшла пані матка, як дати саме таку пораду дочці. «Іди, іди!» А я ще постой біля вікна та нічкою помилуюся. Нічого кращого немає, як майська ніч в нашій Василівці. А фірману Омельку скажи. Скажи, хай готується до подорожі. Ми таки поїдемо до Києва, неодмінно поїдемо. Тільки Омелька застережи, щоб він той зілля того хмільного поменше вживав. Бо коли його не здибаєш, він все п'яненький. А вчора так і не впізнала його. Омелько, думаю, Бублик? Чи не Омелько Бублик? Еге, вчора, коли він додому прийшов, так і діти його теж не впізнали. І каже одне, а вони своє. Не впізнаємо тебе, тату, не впізнаємо. Ох ти, господи, і лушиться ж така напасть із чоловіком, щиро подивувалася пані матка. А коли він протверезів, діти його впізнали? Коли протверезів Омелько... Та збагнув, що він вночі не в ту хату потрапив, позіхнула їх Зелевета і, побажавши паніматці добрих снів, пішла до себе досипати. Вже проспівали перші півні. Бралося за північ. Паніматка в довгій сорочці стояла біля вікна і милувалась чарами майської ночі у Васильівці, що оточнісінько такою, якою писав її великий син, потім осіннила себе хрестом перед образками в кутку. Де теплилася свічечка? Попрохала Господа прощення за поїздку до відьом, адже певна була, що таке їздила до них. Запевнила його, що вона як була християнкою, так істинною християнкою і лишилася. Тихо і задушевно бесідувала з Богом, як з Батьком Небесним. Бесідувала не словами, а душею та серцем, і розуміла його, і за все йому дякувала. Те та життя таке. Кому має Кому воно квіттям мають, а кому терням випадає. Все у волі Божій. Хто, що заслужив, той те і одержує».